Розділ 19. Влад. Він лежав на спині, і стеля здавалася просто височенною, як небо. Можливо, Влад поменшав? Став за вбічки із таргана? Усе можливо. Йому стало страшно. Він не міг пригадати, що сталося. Де він? Як його звуть? Він удома? І мама на кухні? Ні. Надто високе стеля, надміру. Він спробував поворухнутися, було важко. Звідки згори з'явилася рука, міцна чоловіча рука? а потім і обличчя, незнайоме бородати. Водички, чаю, поприятельське запропонував незнайомий голос. І тепер уже дві руки взяли Влада за плечі, допомагаючи сісти. Влад перечекав запаморочення. Ні, він не поменшив, наче тарган. Ця кімната, у якій він перебував, була велика і дивна. Не кімната, а радше зала, завишки в два стандартних поверхи. Порожні, якщо не брати до уваги дивана, круглого столу з маленьким телевізором декількох крісел і обрізли її ширми в кутку. Влад мовчки випив воду, запропоновану незнайомим бороданем. На круглому столі закипів електрочайник, і бородань спритна колишня домогосподарка, заварив чай, накрив чайничок рушником, нарізав з кабачками лимон. З цукром без...» – відповів Влад. Поки чай заварювався, обоє сиділи мовчки. Влад повільно повертав голову, розглядаючи залу, приходячи до тями. Вони з Анжелою потрапили в катастрофу. Ні, він не пам'ятає. Трава, запах м'яти. Пластикова чашечка летить, розхлюпуючи коричневу рідину. Те, що ти мені підсипала в чаї. здається. Як часто ти проробляла це? Ви хто? Запитав лад, розглядаючи бороданя. Називайте мене булкою, запропонував чоловік. Він був мало схожий, на здобний виріб. Смаглявий, худорлявий, років 25. Хоча борода додавала йому віку. Де? Влад запнувся. Як запитати? Де Анжела? Де пані Анжела Стах? Де ця жінка? Пані Стах, сказав Бородань, просила потелефонувати, коли ви очуняєте. Ось телефончик. Він витяг звідки слухавку, швидко набрав номер, простягнув Владу. Говоріть. Думки у Владовій голові рухалися досі повільно, але він узяв слухавку з його рук. Гудок, гудок. Алло. Алло, кинув Влад. Владе, зраділа трубка. Як ти? Чудово, запевнив Влад. Ну, я зараз зійду вниз. Короткі гудки. Зійду вниз. Влад знову озирнувся Так, вікна в приміщенні розміщені високо, під самою стелею. Можливо, це напівпідвал? Можливо, зверху якась надбудова? За вікнами сіріло небо. Ранок, вечір, сутінки, охмура погода. Котра година? А запитав Владу Булки. О на дев'яту. охоче відповів той. Вечора? Ранку, здивувався Булка. Скреготнув засув. Влад різко обернувся і поплатився за памороченням на свій порив. Двері позад нього були обшиті залізом і оснащені декількома замками. Двері були відчинені, і в одвірку стояла Анжела. Блідає, як і вчора, у джинсах і светрі. «Привіт!» – сказала весело, і гарячково блиснула очима. «Привіт!» – відгукнувся Влад. «Що ти ходиш на сніданок? Є шинка, смажена картопля, яблучний пиріг, оладки. Я ще не вечеряв!» – сказав Влад. «Ти квапиш події». Анжела швидко зиркнула на булку, і той, нітрохи не збентежившись, вийшов. Анжела акуратно прикрив за собою залізні двері. Я принесу тобі комп'ютер, сказала Анджела, і ще деякі меблі, і ще привезу тренажери, ну, лижний імітатор, велосипед. Ще якщо хочеш, можна басейн надувний поставити. З ним багато меташні, але якщо хочеш. Поверни мені, мій телефон, сказав Влад. Анжела розвела руками. А тут сигнал не тягне. «Ми ж щойно з тобою розмовляли», – сказав Влад, стримавшись. Анжела вимушено розсміялася. «Ну, вибач, я пожартувала. Я не можу дати тобі телефон. Бо, бо я хочу, щоб ти спокійно попрацював. Ти ж цього хотів, спокою, щоб ніхто тебе не турбував». «Ми у тому будинку, який підшукала?» – запитав Влад. «Майже», – ухильно відповіла Анжела. «Про цей дім ніхто не знає. Тобто ніхто не знає, що я його купила, викупила. Тут раніше була турбаза, це в лісі». Доволі далеко від шосе. Тут нікого немає поблизу, цілком ізольоване місце. Можеш спокійно працювати. Влад дивився їй в обличчя. Вона уникала його погляду, оченята бігали, вона то посміхалася, то нервово потирала долоні. Ну, що ти хочеш на сніданок? Вибір невеликий, звичайно, але оладки дуже смачні. Тобі ще не пізно одуматися. Пошепки мовив Влад. Чуєш? Вона нарешті зустрілася з ним поглядом. Уже пізно, пізно, боявся вирішила. Не тільки ти вмієш приймати рішення, остаточні і безповоротні. Я, я знаю, що роблю. Я дуже добре подумала. Я не збираюся все життя просидіти в норі, як цього хотів би ти. Наш спільний друг, поцінувач Русалок, хоче зі мною бачитися. Чому я маю його розчаровувати? Я не збираюся з ним спати, якщо тебе це цікавить. Але в нас є спільні інтереси, плани, теми для розмов. Вона нервувала. Видно, їй не спалося цієї ночі. «Там дитина», – сказав Влад. «Ти хочеш прив'язати дитину?» «Я докладу зусиль, до щоб цього уникнути», – відповіла вона з підкресленою незворушністю. «Зрештою, Артурчик твій, шанувальника, не мій. Мені ж би нічого зайвий раз із ним зустрічатися». І запнулася. Подивилася Владу в очі, швидко сховала погляд. «Він усе про тебе запитує. Я його переконала, що, мовляв, заради того, щоб порадувати світ новою історією про Гран-Грема, великий Влад Парі повинен на якийсь час усамітнитися, приблизно на півроку, як і збирався, як і повідомив усім, у тому числі Богораду і Літагенту. І вона знову подивилася йому в очі, значуще. Влад тільки тепер усвідомив глибину ями, в якій опинився. Знову роззирнувся на всібіч. Одурманений мозок не бажав слухатися, як і не бажало підкорятися за за затерпле тіло. «Не розумію, ти серйозно? Ти мені погрожуєш?» Ти впевнена, що я буду ось так просто сидіти в цьому... Льосі? Сиділа ж я в барона, сказала Анжела тихо. Тільки в барона мене принижували, гвалтували й били. А тобі я хочу створити усі умови. Якщо забагнеться хоч слона, притягну і його з зоопарку, аби ти сидів і спокійно працював. Їжу готуватиму ресторанну, кухарів найму, якщо треба. Книжки, відео, кіно. Хоча навіщо тобі кіно, ти ж працювати збирався. Комп'ютер твій. А хочеш новий комп'ютер? Крутіший, з усіма наворотами, тільки без модему. Нафіга тобі модем? Ти ж працювати хотів? Влад важко встав. Анджела відстрибнула до дверей, і ті відразу відчинилися. А з прорізу вигуртнув знуджений булка. Обережно, швидко застерегла Анджела. Цей хлопець буде за тобою наглядати, наче ненька. Але вийти звідси він тобі не дозволить. А на грі є ще кілька його товаришів. Владе, ну будь ти розумнішим. Влад зустрівся очима з булкою. Той задерекувато підморгнув у відповідь. І раз, і два, і три. поскрипуючи, обертаються шестерні в очманілій голові, пересипані снодійним шестерні. «Анжело!» – тихо прошепівлад, «Ти робиш незворотний учинок. Я розумію. Ти скривджена. Тобі нелегко аж так просто відмовитися від усіх цих грандіозних планів. Але подумай. Якщо ти всерйоз маєш намір зробити те, що робиш...» Просто пригадай, як умирала на порозі мого будинку. Я знала, що ти нагадаєш. Скрушно зітхнувши, відгукнулася Анжела. Я знала. Ти один раз рятував мене, і тепер докурятимеш цим усеньке життя. А в ще довге життя попереду пліч, -пліч ти пам'ятаєш? Я не впевнений. Повільно заперечив Влад? Справді не впевнений. Адже досить одному з нас усерйоз вирішити, що життя його становить небезпеку для оточуючих? Не треба. Поспішно зашепотіла Анжела. От тільки не треба цих дитячих погроз. Дайте тортика туповішуся. Не треба. Влади, я була про тебе ліпшої думки. Та ти ж саме це не віриш. Ти не істерик. Ти ніколи себе не вб'єш. Ти сильний, ти любиш життя. Ні, ти не суїцидник. До того ж ніхто тобі не дозволить. Ти будеш спокійно працювати, спокійно. Ти ж цього хотів. Самотності. Ти ж цього хотів. Вона бурмотіла тихотів, як заклинання. Незрозуміло кого вона намагалася загіпнотизувати, владить із себе. І довго ти плануєш мене охороняти?» Лагідно поцікавився Влад. «Недовго», – пообіцяла Анжела. «Скільки буде потрібно? Потім, коли буде пізно, що змінювати? Тоді ти сам станеш допомагати мені. Бо від тебе залежатиме не тільки моє життя, але й життя третьої людини. І четвертої», – сказав Влад. «І дитини». «Постарайся цього уникнути», – повторила Анжела, боягузливо відводячи очі. Влад зрозумів, що мозок його перевантажений що треба відпочити, інакше станеться коротке замикання. Підігнулося коліна, і він сів на диван. Анджела, вирішивши, що складну розмову вже скінчена, радісно затараторила щось про сніданок, про оладки. Владу здалося, наче він відчуває їхній запах. Запах гарячої соняшникової олії, запах киплячого жиру. До горла підступила нудота. «Ти дурна», – сказав він безнадійно. «Ти кругла ідіотка. Ти пошкодуєш». Зала була 42 кроки уздовж і 19 ушир. У кутку зали біля дверей постійно був присутній хтось із наглядачів. пулка або кисіль або старий. Старому було років 40. Кисіль і булка були приблизно одного віку, але кисіль виглядав молодшим, через те, що на голові у нього не було ні волосини, ні на підборідді, ні на маківці. Усі троє поводилися з ладом винятково чемно, точніше настільки чемно, як тільки могли. Вікна були на рівні другого поверху. І ржаві грати на них не викликали побоювань. Вони слугували для того, аби захистити скло від м'яча, а зовсім не щоб запобігти втечі. Але добратися до вікна по гладкій фарбованій стіні могла хіба що муха з присосками на лапах. Утім, Влад не збирався втікати через вікно. Його план був простішим. Анджела не з'являлася дві доби. Влад чудово розумів, де вона зараз і чим займається. Лежачи на дивані, він неспішно бесідував із тюремниками. Вісім годин з перервами розмовляв з киселем. Довідається імена його батьків, однокласників, прізвиська вчителів, тренерів, подобання щодо випивки, хронологію короткої спортивної кар'єри. По кілька разів прослухав найяскравіші бойові епізоди рукопашних сутичок з невідомими козлами. Щораз із новими подробицями. Сам розповів деякі історії зі свого життя, коротше кажучи, просто таки потаваришував з хлопцем, за що той незабаром і поплатився. Старий, піймавши киселя за балаканиною, довго сичав на нього за нещільно причиненими дверима. Обіцяв суворі санкції. Булка, котрий прийшов на зміну киселеві, намагався бути небагатослівним, але Влад і сам утомився від бесіди. Не встаючи з дивана, він зважував за і проти і роздратовано гнав від себе думки про те, що буде, якщо Анжела стигне. Але ж фундамент уже закладений. Зустрічі, розлуки, рукостискання, коктейлі, дотики, мимохідь. Влад жахнувся, пригадавши, скільки їх було. Так, рахунок йде на дні, не на тижні. На третій день Анджелину відсутності йому стало тоскно. Підступав головний біль. Прокидалося ниття в кістках. І коли Анжела нарешті з'явилася, Влад підвівся з дивана, щоб зробити кілька кроків їй на зустріч. Ти довго. І очі закотилися. Вона теж відчувала ейфорію. Влад опанував себе нямуть раніше. Поцілував тонку Анджелину руку. Поцілував і рвучко завернув Анжелі за спину. Позадкував, прикриваючись Анджелою від сторопілого киселя. «Стояти! Крок і я її заріжу!» На Анджелоному горлі лежав крихітний ножичок, яким булка нещодавно різав лимон. Анжела загарчала, смикнулася. Влад заламав їй руку, гарчання перейшло в зойкання. «Ой, пусти недоумку!» Влад засунув руку їй до кишені, витяг телефон. Щоб набрати номер Богорада, Йому б знадобилося дві секунди. Гудок, гудок, ще гудок. Анджела затиснула зуби на руці зі слухавкою. Влад схопив ротом повітря, але телефону не випустив. Кисілі пам'ятався, нарешті й накинувся на влада, зовсім не дбаючи про життя заручниці. Трубка полетіла на підлогу. Влад, відкинутий до стіни, добряче вдарився по і знепритомнів. Я сказала їм, що ти божевільний, тепер вони все повірили. Влад лежав на дивані, руки його були підняті над головою, прикуті кайданками до батареї. Тепер вони самі побачили, що ти небезпечний. А ще я попередила їх щодо звикання. Ти ж переконуватимеш їх, що довго перебуваючи з тобою в одній кімнаті вони ризикують життям. Ну та вони до цього готові. Горло Ванжели було перев'язане під оком синець. Говорячи, вона час від часу торкалася до бинта кінчиками пальців. Тепер мені доведеться брехати йому про якусь аварію, у яку я нібито втрапила. Ну і певна річ він мені співчуватиме. Він весь час запитує, як там твоя робота рухається. І Артурчик запитує теж. Артурчик, повторив Влад. Голосу не було. Що найбільше місяць, сказала Анджела, Може менше. Тоді все це стає незворотнім. Чому ти не бачиш очевидних речей? Чому не думаєш про людей, яким буде ліпше, а не гірше? Чому допомагати знедоленим менш почесно, ніж будувати підвідні замки? Чому ти не зі мною? Чому я одна, зовсім одна, повинна все це на собі тягти? Одне мене втішає. За місяць той менше тобі просто нікуди буде подітися. Безперечно, мовив Влад. І можеш бути певна, що перші сказані йому при зустрічі слова – це правда про тебе і про пута. Він не зможе від них звільнитися, але він знатиме. Можеш уявити, як він себе зненавидить. І яких витончених форм може набувати його ненависть. Він буде таким самовільним, як ти зараз, – спокійно сказала Анжела. І не зможе нашкодити мені, як не можеш нашкодити ти. Влад перевів подих, стримався. Я знала, що ти щось таке отнеш, – продовжувала Анжела. Я була до цього готова. Це мені навіть зручно, якщо хочеш знати. Зайвий доказ твоєї ненормальності і твоєї агресивності. Ти не можеш утримувати мене вічно. А вічно не треба. За кілька місяців я, я, буду володаркою світу. За кілька місяців ти будеш покійницею. Сказав влад з жалим. У тебе буде шанс прожити гарне життя. Такий шанс. Зрештою, навіть трішки повірив у тебе. А тепер ти приречена. Наймалий дурниць. Анжела підвелася. Скривилася від болю. Потерла плече. І обміскуй мої слова. Подумай. Прощавай. Зв'язаний він міг тільки думати. Задля експерименту він міркував навіть про те, що Анжела може мати рацію. Він старанно вибудовував світ, у якому Анджела б мала рацію, у якому людина, помічена путами, просто зобов'язана шукати їм найкраще застосування. Владу марилася нескінченна галера. Шеренги прикутих рабів на лавах злітали й падали вниз весла. Влад цілком мирним, приятельським тоном просив старого відв'язати його, однак щоразу отримував стриману ввічливу відмову. Старий напував його з трубочки і годував з ложечки. Старий розвернув телевізор так, щоб владу було видно екран. І з восьмої вечора до десятої ранку Влад змушений був дивитися новини, телевікторини і серіали. Прикуті до весел люди невідривно витріщалися в екран маленького телевізора, встановленого на носі стрімко летючої галери. На екрані посміхалася Анжела, її співрозмовником був Єгорій Листай, живісінький, веселий, упевнений в собі. Влад заплющив очі і відключив слух. Телевізор бурмотів на межі його свідомості, і старий двайливо запитував – перемикати? Так минуло ще два дні. Пропускаючи повзвуха одкровення чергової серіальної страждальниці, Влад прислухався до дивних звуків за стіни. Там начебто робили ґрунтовний ремонт. На третій день виникло відчуття, ніби час зупинився, і Анжела не прийде більше. Бо вона випала за борт мільярдерської яхти, що її з'їли акули, що вона вмерла у лікарні понад рік тому. Він не бачив, як вона увійшла. Відчув лише теплу хвилю, начебто від випитого келиха шампанського, і секунду по тому дотик долоні до свого чола. Від нього вимагалося тепер значне зусилля, щоб виглядати байдужим. Щоб не виявити радість, принаймні, аж так очевидно не виявити. Його звільнили. Перед ним поставили величезну тацю з явно ресторанною вечерею і пляшкою червоного вина з гарячою кавою. Він їв. Анжела посміхалася. Вона мріє мене приручити. Зрозумів Влад з подивом. Вона сподівається. Та ж вона права. Щоразу її поява пов'язана для мене з радістю, з полегшенням. У мене повинен виробитися примітивний рефлекс, як у собачки на дзвіночок. Вона закріплює його подачками на кшталт їжі і вина. Синець навколо Анджелиного ока був старанно припутрений. Які новини? – запитав Влад, наче й нічого не сталося. Тобі великий привіт, – весело повідомила Анджела. Твої читачі сподіваються, що робота йде успішно. До речі, ти збираєшся братися за роботу? Принести тобі комп'ютер?» Влад подумав хвилину. «Дві. Принеси». Сказав він, відводячи погляд. У мене з'явилися певні думки. У нього справді з'явилися думки. Неприємні. Важкі для переварювання, бо Анжела мала рацію. Він ніколи не був схильний до самогубства. Насправді він був доволі близький до нього тільки того дня, коли дозволив собі взяти за руку Ганну. Коли він зрозумів, що готовий прив'язати її. Його знову вразило те, яка колосальна прірва лежить між ним і Анжелою. Від келя, адже вони обидва люди, вони говорять однією мовою. Тільки Влад радше б умер, ніж прив'язав беганну. А з погляду Анжели пута тільки знаряддя. Чому? – запитав він пошепки, і кисіль, який сидів поряд, нашорошив вуха. Влада більше не зв'язували, але поруч постійно був хтось, і з косих поглядів, що їх іноді кидали на нього булка, кисіль і старий, Влад здогадувався. Вони не на жарт його побоюються. Кожна секунда минала під напруженим пильним контролем. Думки про смерть гнітили Влада, але він привчав себе розмірковувати про неї як про перемогу. Він уявляв обличчя Анжели, коли повернувшись, вона застане трійцю тюремників у безуспішних спробах повернути його до життя. Але це мало допомагало. Влад не знаходив у собі достатніх резервів злотіхи. Тоді він став думати про хлопчика Артура і його батька. Він не мав з ними дружніх стосунків, майже не був знайомий. Однак думка, що обоє вони поступово вростають в Анжелону мережу, підхльостувала, наче батьків. Але найобразливішим було не це. Влад думав про Ганну. Він не хотів, щоб вона жила у світі, де панують пута. А одже цей світ варто було зламати, перш ніж він проросте і зміцніє. Виходить, доведеться переступити через уявлення про смерть, як про щось бридке і брудне. Забрати Анжелу єдиною, можливою ціною. І він отримав назад свій комп'ютер, не задоволення перечитав останні написані розділи. Влад був спокійний і умиротворений. До вечора йому стало холодно. Він змерз, тож попросив Булку принести пухову ковдру. Той, розгубившись, відповів, що такої нема. І на його погляд у приміщенні досить тепло. Влад цукав зубами і ліг, підтягши коліна до підборіддя обличчям до стіни. Булка затурбувався. Тоді Влад слабким голосом попросив дістати з валізи його куртку. і на владову радість. Збентежений, Булка виконав це прохання. Тоді Влад улігся знову і попросив вимкнути світло. Зала занурилася в напівмурок, тільки на столику біля крісла чергового пильно горіла настільна лампа. У куртку був ушитий пояс, шовковий шнур. Уприваючи і перевертаючись, а в кімнаті залі й справді не було холодно, Влад намацав шнурок, розв'язав вузли, зняв пластмасові набалдашники і обережно витяг пояс назовні. Опівночі Булка передав варту Киселеві. Кисіль розвернув телевізор екраном до дверей, сів у чергове крісло і поринув у споглядання якогось фільму, без звуку, щоб не потревожити сплячого літератора. Влад спробував не думати про те, що ось це застигле, підсвічене блакитнуватим світлом обличчя боксера Невдахи, буде останнім людським лицем, побаченим ним у житті. Ні, краще згадати Ганну і Богорада, і Дімку Швіла, який назавжди лишився 17-літнім пацаном. Влад підтяг коліна до підборіддя. Петлю пов'язав на шиї другий кінець шнура, намертво прив'язав до кісточок. Кисіль бачив, що він перевертається, один раз навіть наблизився, постояв поруч. Влад дихав рівно, тож Кисіль відійшов. Ліпше пригадати очі хлопчика Артура, якому плювати на розсалок, і який серед мільярдної розкоші ходить у потертих джинсах та читає книжки про грангрема, аж вони ці наївні книжки, написані, аби людство стало добрішим. Можна навіть пригадати Анжелине обличчя, якою вона була на помаранчевому портреті Самсона Ведрика. Якби не пута. Якби не пута, з Анжели вийшла, може, непогана б дівчинка. Добра, любляча. Якби не пута. Влад місно міцно замружився. Ким я хочу бути? Півнем на великому пташиному дворі. Щоб навколо було багато білих, пухнатих, безголосих курей. І щоб із сусіднього двору іноді прилітав сусідський півень, ми б з ним дружили і билися. Я хотів би сидіти на паркані, над усіма. Всіма коханий і нікому нічим не зобов'язаний. Так і прожити все життя. Нікуди не їздити, нічому не учитися, топтати курей і не боятися кухарченого ножа. Ось ким я хочу бути. А яким бути? Вільним. Я хочу бути вільним, і щоб ті, кого я люблю, були вільні від мене. Але взагалі-то я пожартував. То вам буде зручно сказав тлустий чоловічок. Порівняно з напівпідвальною залою маленька кімната здавалася ще меншою. Вікна не було, його заклали цеглою. Жодної гострої деталі, жодної розетки. Стіни до самої стелі були обшиті товстим шаром поролону. «Не хвилюйтеся», – сказав Товстун. «Вам просто треба відпочити. І моя дружина, і обидві доньки так люблять книги про Гран-Грема. Вам треба відпочити». «Ви не могли переказати повідомлення для мого друга?» – запитав Лад. Я дам вам його телефон. Ви просто подзвоните і розповісте йому, що вважатимете за потрібне. Що я хворий, наприклад, що вчинив спробу самогубства, чи що моя дружина зворушливо про мене піклується. Обличчя тлустого чоловічка стало надміру уважним. Звісно, певна річ я йому потелефоную. Який ви кажете номер? Влад подивився йому в очі. Не годже обманювати. Якщо ви з якихось причин вважаєте, що дзвонити не треба, так би й сказали. Мені не хотілося б вас засмучувати. Винувато відповів Товстун. Влад сів на кушетку посеред обшитої поролоном кімнатки. Доторкнувся до довгого синця на горлі. Що ж, самогубство – непроста наука, якщо поряд немає високих дахів, снодійного і надійної петлі на гачках від люстр. Ненавиджу самогубців. Промормотів Влад з відразою. Тлустий чоловічок насторожився. Як ви сказали? Влад ліг на кушетку. Витягнувся. До побачення. Тостон переступив з ноги на ногу і вийшов, зачинивши за собою двері з круглим віконцем посередині, з маленьким усеведющим ілюмінатором. Влад приплющив повіки. Кімната в стилі «Притулок божевільного» була влаштована в тому такій будинку, де був і спортзал з телевізором. Споруджена в рекордні строки. Старий булка і кисіль отримали відставку. Їхнє місце зайняв тлустий чоловічок і двійко його підручних, хочевички професіонали. Либо Анджела зуміла переконливо повідати їм історію про бідного літератора, у якого дах поїхав від перевантажень, а синій слід на владовій шиї сам по собі був досить красномовним. З моменту, коли в пластмасовій час ці з кавою виявилася слоняча доза трансрелакса, до моменту, коли його підруки у буквальному сенсі, ну і хватка в хлопців, привели в обшиту поролону кімнату. Минуло вже три тижні. Ситуація стала критичною. Влад ліг на спину і закинув руки за голову. Дивно. Він не розраховував програти, а от продув на рівному місці. Невельми розумна жінка переграла його, наче кошеня не мудре. Шах і мат. Дивно, що Анжела вважала шахи нудним заняттям. Утім, що тут дивного? Він розумніший за неї, старший, досвідченіший. Він чоловік, зрештою. Чому він дозволив собі програти? Коли на карту було поставлено так багато? бо Анжела може дозволити собі розкіш бути і злою, і доброю, скупою, щедрою, наївною, розважливою, різною. А він, влад, надміру захирів у своїх уявленнях про те, що можна, а чого ні. Тому Анжела сильніша. Анжела завжди сильніша. Він просто про це забув. Можливо, будівничий підвідних палаців уже прив'язаний. І його син що ще ймовірніше теж. Можливо, владів програш не зворотній, але хто ж переміг, той і правий. Хто переміг? Той бачить світ правильно, а хто програв, усеньке життя прожив під владою ілюзій, сам самісінький. У цілковитій самотності, коли міг бути коханим і шанованим. Коли міг мати і дружину, і друга, але лишився неодинці зі своїми путами, неодинці зі своїми уявленнями про життя, над якими тепер підсміюватиметься весь світ. Перед ним був стіл, заповнений найвишуканішими стравами, а він надав перевагу цвілій шкоринці. З принципу. Перед ним був парк, сповнений квітів і трави, сонця й тіні, а він визнав за краще темну собачу будку, бо йому здавалося, що так правильніше. І тепер те, що він називав своїми уявленнями про життя, наче обгризана кістка лежить перед ним у брудній мисці. Він як дракон, котрий цілісіньке життя, захищав печеру зі скарбами і виявив за дві хвилини до відлюдної смерті, що в заповітній скрині цвіль. Чому, взявши за руку дівчину Ганну, тоді ще нічію дівчину. Чому він не привласнив її? Бо ідіот. Саме тому і немає більше причин. Влад заплющив очі. По всьому скверику якось непевно, наче курявою вкритий цвів бузок. Один кущ був білий. Він сидів на старій, давно нефарбованій лаві. За спиною був квітковий кіоск під строкатим тентом, а далеко попереду, за бузковими соцвіттями, був ваніла зупинка тролейбуса. І тролейбус саме стояв на зупинці червоно-сірий, великий, з чорною гармошкою на череві. Поруч і навпроти сиділи на таких само лавах молоді люди, озброєні пляшками пива. Потягували з гордочка, розмовляли, дивилися на сонце крізь темні окуляри, сміялися. Навпроти зупинилася машина. Відтіля вистрибнула жінка з дуже довгими, запакованими у чорні колготки ногами. – Ви не підкажете, як звідси проїхати на Бессарабську площу? – він пояснив. Жінка подякувала, скочила назад до авто, і той, хто сидів за кермом, дав газу. Гілки бузку погойдувалися. По асфальті плазували короткі ажурні тіні. Програв. Розублено думав він. Чому? Може, програв саме тоді, коли повірив, що у світі справді є місце істинам? Що є у всесвіті хоч щось незмінне, непідвладним вставинам. Він устав, обтрусив штани, рушив правору через дорогу і далі вулицею Ярославів вал. Купіть апельсини запропонувала дівчина заяткою біля входу до овочевого магазину «Золота осінь». Він купив кілограм. Шість помаранчевих кульок у червоній пластмасовій сітці. «Ви не підкажете, котра година?» – ще запитав хлопчик років 12 у круглих окулярах. «По пів на четверту», – сказав він, зиркнувши на циферблат на своєму зап'ястку. Хлопчик зам'явся. «А скажіть, будь ласка, ви троль?» – тільки наполовину. Зізнався він з жалем. «Я можу чимось вам допомогти він кинув на співрозмовника чіпкий погляд хлопчик, як хлопчик, у шкільних штанях і короткій курточці з полотняною сумкою на плечі. Надто пізно, і відповів, простягаючи хлопчикові апельсин, чим тут уже допоможеш. Один чоловік цілісіньке життя мріяв мати кохану жінку і друга, але відмовляв собі в цьому праві, і ось тепер виявилося, що він просто старий ідіот, що він міг побудувати замок, населити його дружинами, друзями так, ким завгодно, і жити собі розкошуючи. Розумна людина на його місці так і вчинила б. «Розумні люди завжди перемагають?» – запитав хлопчик, акуратно отіщуючи пахучу жовто-гарячу скоринку. «Завжди», – сказав троль. «Він потрапив у біду?» «Так, звичайно». «Він же може погукати на допомогу друга чи кохану жінку?» «Нивідкеля, ти ж пам'ятаєш, у нього їх немає». Влад розплющив очі. Він спав. Йому наснилася Ганна. Начебто вона стоїть по той бік залізничного полотна, а мимо мчать один за одним потяги, а може це той самий нескінчений потяг. І він бачить Ганну в просвітах між вагонами, короткими спалахами світла. А може там стояла зовсім не Ганна? Він бачив її так рідко, що цілком міг помилитися. Він устав, підійшов до місця, де раніше було вікно, притилився чолом до того жовтавого поролону, що мав ледь відчутний запах. Ні, це не поролон. Це матеріал іншого покоління. Його можна рвати нігтями, гристи зубами, а він не піддасться. Це цілком сучасний матеріал. Витривалий, живучий, у дусі часу. Він не бачив Анжелу четвертий день. Його усе сильніше душили пута. Кілька тепер до горла підступала не туга, як зазвичай, а чорна злість. Він обійшов кімнату вздовж стіни. Це не забрало багато часу. Коло. Іще одне. Як звір у пліці. Хворий, знеможений звір. Який сьогодні день? Ранок? Вечір? Котра година? Неважливо. Він зупинився перед замкненими дверима. У круглому ілюмінаторі відбивалося його власне обличчя. Дзеркало. Він побачив літнього, сивоватого, виснаженого, але дуже зосередженого з ясним поглядом чоловіка. Нічого. Сказав сам собі. Точніше, не сказав навіть. Вирухнув губами. І начебто у відповідь на коротке слово, звідки за склад до нього долинув відгомін теплої хвилі. «Тільки відгумін. Але вже близько. Простягнути руку і...» «Ти тут», – сказав Влад повільно. «Важкі двері не здригнулися. Ти тут», – повторив Влад пошипки. «Ти там, за склом. по той бік дзеркала. Ти чуєш мене. Не можеш убити мене, бідненька. Не можеш позбутися. А я ж все одно виберуся. Я». Вона насправді була володаркою світу. У неї будуть підводні палаци... А можливо, вона наказуватиме навіть сонцю, коли сходити і заходити. Вона карбуватиме монети зі своїм зображенням. Вона на півдорозі до перемоги. Вона дійсно зможе. Але мене тобі купити не вдасться. Мовив ледве чутно. І не вийде налякати. І вмовити теж. Ти чудово це розумієш. У потилиці наростав біль. Кам'яніли м'язи шиї. Ти й носиш бомбу в кишенці. Продовжував він одними губами. Ти даремно зв'язалася зі мною. Я зумів відмовитися від Ганни. І ти думаєш, що я не зможу перешкодити тобі? Він розсміявся. Ти перше простягнеш мені руку. Але я так зневажаю тебе, що навіть під страхом смерті ніколи тебе не доторкнуся. Ти мені огидна. Ти, у якої був шанс стати людиною. Ану відчини на двері. Тільки останні слова він, виявляється, сказав у голос. Відчини двері, чуєш? Він чекав, і у відповідь щось гупнуло в коридорі. Він почув, хоча стіни кімнати поглинали звуки майже цілком. «Що там крик? А це ще постріл?» «Назад, назад!» – волали за дверима. «Відчиніть!» – гаркнув Влад. І подумав, жахнувшись, якщо хоч щось станеться з Анжелою, і йому стало соромно за власну малодушність. Він відступив. Двері повільно, начебто в страшному сні, почали відчинятися. Міліметр, ще міліметр. На порозі стояла жінка. Вони звели мене з розуму». І жахнувшись, і розротившись водночас, подумав Влад. Високі вилиці. Довге, посріблене на скронях волосся. Величезні, напружені, з лиховісним блиском очі. Зімкнуті губи, бліде обличчя з древньої монети. Побачивши Влада, жінка затамувала подих. Потім вузькі плечі піднялися, вдих і опустилися. Ти. Ступила крок уперед. Влад дивився на неї, запам'ятовуючи дрібні деталі. Пташину лапку з на напружених вилицях, тонкі брови, кожен волосочок зведених брів. Він був наче стародавній фотоапарат, з якого на мить зірвали чорне покривало, даючи можливість єдиний раз і дуже коротко побачити. А в коридорі на підлозі сиділа Анжела. Волосся її розметалися по плечах. Анжела дивилася на Влада з жахом, з ненавистю, жалібно. Неважливо, далеко, десь там. Влад перевів погляд на жінку з ним, на Ганну. Вона, напевно, наче перепрошуючи посміхнулася. Маслокуватий санітар стояв обличчям до стіни. Його заведені за спину руки були скуті кайданками. Захар Богорат швидко по діловому помахав ладу рукою. «Усе гаразд?» «Так, це був Захар Богорат». Лад труснув головою, ніби щойно очуняв. Повільно кивнув. «Я постійно очікував на щось подібне», заявив Богорат, передаючи закутого в кайданки санітара під опіку кремезного хлопця в спортивній вітрівці. «Я зрозумів, що тут щось не так», коли ти раптом зник. Але, звісно, куди повільніше рухався, якби в неї, він глянув зверху вниз на Анджелу, не вистачило клепки написати лист від твого імені, написати лист на добровідомому тобі адресу. Нібито від тебе. Ганні. Хотіла, напевно, комусь за щось помститися. Кому? За що? Влад знову подивився на жінку, яка досі стояла перед ним. — Владку, — мовила Ганна, — привіт. Богорада покликали з глибини коридору і за два стрибки Сищик зник з очей. Ганна нерішуче подала руку. Влад потягся назустріч, але останній миті втримався. Не доторкнувся до простягненої долоні, завовтузилася на підлозі Анжела, піднялася, повзаючи спиною по гладкій стіні. Влад бачив її бічним зором. Ось вона звелася на неслухняні ноги, ступила назустріч. Влад гидливо відсторонився, а Анжела, якій несила було впоратися з собою, зробила ще півкрочку. Швидко торкнулася до владового плеча, повернулася і, похитуючись, пішла геть. Ганна відступила, даючи їй дорогу. Відійшовши на кілька кроків, Анжела зупинилася, обернулася і, зустрівшись із нею очима, Влад відчув, начебто удар по обличчю. А наступної секунди він помітив у її руці маленький чорний пістолет. Яка гедота, стих подумати Влад, яка дешева, жовта, шмарклива мелодрама. Виявилося, що він стоїть, затуляючи з собою Ганну. Виявилося, він закрив її собою. Виявилося, Анжела помітила цей його жест і, здається, надала йому значення. Влад бачив, як вона посміхнулася. У цій посмішці радощів не було лиш заздрість, біль, розчарування і зловтіха. Так, зловтіха. Не зводячи з лада блискучих збуджених очей, Анжела піднесла пістолет до скроні. Постріл пролунав тихо і якось навмисне. Владу встиг побачити, що Анжелане волосся зметнулося, як від стрибка. І в цій хмарі летючого волосся вся вона здригнулася, наче від відрази, і завалилася на бік. Він поспів відтягти Гану, перш ніж вона встигла хоч щось роздивитися там, на підлозі посеред коридору. Він тяг і тяг, стискаючи її руку в своїй долоні. Він вивів її в двір. Сонце засліпило його. Зелений газон був засипаний жовтими гудзиками кульбаб. Свів самотній величезний, наче хмара каштан. Уквітчався бузок. Гана мовчала. Влад обійняв її. Вперше в житті зробив те, про що мріяв, але зробити не наважувався. Вільний, вільний, нікого, нікого не встигне вже прив'язати. Тепер можна. Тепер він торкається її і не боїться за неї. Усе лихе буде не скоро, і хіба настільки воно сумне, це неминуче? Він стояв посеред сонячного кола, обіймаючи кохану жінку, і його воля була наче купол. Як небо. Кінець Читав Сергій Оробчук 2024 рік